«А пані куди далі, то все злісливша, усе лютіша, аби я трохи спізнилась, забарилась, де була». Та й стріне мене на панському порозі лиха година. Перво того тужила я тяжко, а там усе мені стало не в дивовижу, усяка ганьба байдуже. Сказано – встань, лихо, та й не ляж. Було покила я корениць, не сила моя, сльози ринуть, а не плачуся добре – утрусь. Така собі веселенька, жартую, пустую, і коса заплетена дрібненько, і сорочка на мені біла. Нікому було й не хвалюся, що мені поможуть, тільки своє лихо тяжке згадають». А прокіп, наче ніч темна ходить, і вже тоді ні до їдла, ні питва, ні до розмови. Господи милий, своє лихо, чуже лихо. Не знать, що й робити, що починати у катрі дитинка занедужала. А тут обід панам звари, вечерю звари, та город скопай, обсій, та ще пані гримає нічого не робиш, ледащо, дурно, хліб мій єси. Ось я тебе навчу робити. Цілу ніч Катрі не спить над дитиною, на день благословиться до роботи. Бабуся тоді пильнує мало і розважає Катрю, то дитинку до неї винесе, то сама вийде та розкаже «Стихла мала» або «Спить мала». І такенько, іначе благодать Боже, допомагає, невтомлена, не всипуща. «Чогоси ви, Катрі, так надаєтесь безпочинку», – кажу їй. «Робитиму, робитиму, поки сили». А очі в неї так і горять, позападавши. Може, вгоджу, може, вмилосерджу. Отже, не вгодила й не вмилосердила, робила й не спала, поки аж нечувственний сон її обняв коло колиски, прокинеться до дитини, а дитинка вже на божій дорозі, тільки глянула на його бідолашна мати, тільки вхопила його до серця, воно й переставилось. І побивалася Катря, і мучилась, і раділа. «Нехай же моє дитя, моє кохане дороге, буде янгулятком божим. Лиха не знатиме моє ріднесеньке». А далі й заголосить. «А хто ж до мене рученята простягне? Хто мене звеселить у світі? Дитину моя, покинула мене моя донечко». Назар, ніби нічого, розважає свою Катрю, молодим її віком заспокоює, а в самого вже пом'якшав гучний голос, бо той й усіх сумує. По цій печалі зовсім захиріла, занепала Катря. Не то, щоб робити, вже й по світу ходить, не здужає. А пані все-таки «Чому не робиш діла? Я тобі те, я тобі друге». «Тепер я вже не боюсь вас», – отказала Катря. «Хоч мене живцем і з'їжте тепер». Дала ж їй себе знати, пані. «Прокопе», – кажу я, – «що це з нами буде?» Устину серце зв'язала яси мені руки. Прогнала пані Катрію з двора на панщину. Не вважила й на її чоловіка-візнику. Пан Нишком от панії дав їй карбованця грошей та не взяла Катря. Він положив їй на плече. Скинула з себе наче ті гроші. Як упав же той карбованець на моріх... І за там, аж з чорнів. Ніхто не доторкнувся. Та вже сама пані, походжаючи по двору, вздріла і зняла. «Се, певно, ти гроші сієш?» каже на пана. «Ой, Боже мій, Боже мій!» Пан на те нічого не одказав, тільки з червонів дуже. А Катрія не схотіла на світі жити. Щось їй приключили після тої наруги. Бігала по гаях, по болотах, шукаючи своєї дитини, а далі якось і втопилась бідолашна. Пан дуже зажурився, а пані... «Чого тобі смутитись, не знать чим? Хіба ж ти не помітив по ній, що вона й здавно навіжена була? І очі якісь страшні, і заговорить, то все непутнє». І справді, вхопився пан за те слово, неповно в неї ума було. Навіжена та й навіжена, нащо й краще. Порадились поміж собою такеньки, та й спокійненькі собі. Згодили якось мускаля з міста куховара, та ж бой був чудний. Як зварить панам їсти, сам пообіде, то ляже на лаві, та все свище, та свище, та свище, та раптом як співоне, Дзвінко, тоненько, помісь півеньку курікає. Сьому байдуже було наше лихо, тільки було спитає. Сьогодні бито? Та й додасть. Іначе й не можна на те служба. Назар уже не той став, уже й він якось поникав, все жартує. Коли б мені хоч один день хто послужив, до віку б згадував. Пані того куховара дуже хвалить, що такий, мовляв, чоловік він хороший, так мене поважає... «А він було, як стоїть перед панією, тому в стріла вистромиться. Руки спустить, очі второпить на неї. Ловив я рябе порося, втекло рябе порося у бур'яни. То я до чорного поросяти, вловив чорне порося, ушпарив чорне порося, спік чорне порося».